Také žiadané, že sa predávajú samé. <laughs> Darmo sa strahujete, pane. Ľudia aj peší prejdú cez štyri kamenné mosty a navštívia vaše tkácké dielne v San Spirite, len aby sa mohli nosiť v purpurovom či šarlátovom hodvábe, zamate, bavlne, súkne či čambelote. Údolie Arna nepozná väčšieho za od teba, Beppo. Zabúdaš. Že som váženým kupcom mesta Florencie? A tak, ako je ona obohnaná 40 stvob vysokými hradbami, tak ste sa aj vy ohradili pred všetkým nízkym. Len keby to bola pravda. Vrável si niečo, Beppo. E, že ste nie len najväčším kupcom od zasnežených končiarov Apenín, až Pomorské brehy, ale aj najpočestnejším. Tak vám hovorievajú, či nie? Kolomu, až sa im z úst práši. Hovor hlasnejšie, Beppo. Nepočujem ťa a potom neviem, čo si myslíš. Ha, ešte to by mi chýbalo, aby poznal moje myšlienky. E, vravím, že odchádzam, pane. Podaj mi plášť. Pôjdem s tebou. Vy? <laughs> Tento razvar ja zle počujem. <laughs> čo sa tomu tak čuduješ? Kedy si všetok tovar prešiel cez moje ruky? Ale to bolo dávno, keď ste ešte svoj tovar vládali odniesť na vlastnom chrbte. Nezdržiavaj, pepo. Nezabudol som na to, aj keď to bolo dávno. A čo Katarína? Aha, čo s tým má moja jediná dcera? Dobre, viete, že nechce, aby ste sám vynukovali svoj tovar. Ani nezbada, že som odišiel. Celé dni bohatých aj chudobných učí v mojom vznešenom dome. A, zbytočne ju rozhneváte, ak sa to dozvie. Aha, veď aj ona robí, čo sa mne nepáči. Márny čas. Za hlúpákmi, ktorí sa aj tak nič nenaučí. A, ale chýr o jej múdrosti ide široko ďaleko. A keď je takto taký múdry ako ona, isto vie tie múdrosti aj iných naučiť. To si myslíš len Tybepo. Hlúpa hlava hlúpou ostane. Aj keby mala dvanáct uši, ktorými by do nej všetku múdrosť sveta naučali. No, podaj mi už konečne plášť. Aha. Uh -huh. Nie, slávnostné červené luko nie. Podaj mi plášť, Ale... v ktorom ma poznali ešte ako biedného kupca s troma balmi Sandmartinského súkna. Ale veď, ten je ako sito, Samá diera. Chcete chodiť ako tí, ktorým sa odkotulial z vrecka poslednej flory? Rozmýšľaj, Pepo. Keď ma zbadajú v červenom lúku, na ktorom vysí zlatá reťaz, 10 krát dotočia v rukách každý florín. Ale keď budem v úbohom plášti, bez odrátajú toľko florinov, koľko zapýtam. Ale veď vás pozná celá Florencia. A, a, a, a. Ľudia zapochybujú, lebo veria len tomu, čo vidia. A to by im musel niekto rozumodňať, aby nevideli viacej. Ach, či... Ty sa mi posmieváš, Beppo, strestal by som ťa. Keby ste mali miesto mňa rovnako oddaného sluhu, len preto ma trpíte. Radím ti, aby si priveľmi moju trpezlivosť neskúšal. Mali by ste sa ponáhľať, pane, lebo dobrému kupcovi sa nesmie stať, aby na neho vyčkávali. Zaplášť, kúpte si čiambelotu a čo hodová za mať plíž. Vám by pristali šaty zo Santmartinského súkra a vám zbavlí. Odmeraj z nej na mne, kupec. Tebe? A čím by si mi tú látku zaplatila, ha? Nechcem kupovať. Daruj mi ju. Odved ju, Beppo. Aha. Pozri, kúpojúcich mi odháňa. Len, čo ju takto zbadá, zaraz sa otočí v inú stranu. Ak ti je na mňa ľúto bavlný, odmeraj mi z toho zamatu farby zeme. A ja aj sama pôjdem. Ha, a na čo by ti bol? Tebe by pristalo v tmavej diere, aby na teba ľudské oko nedovidelo. E, tak sa musí privrieť, aby znieslo toliku ošklivosť. Zádrž, kupec! Ostatný raz Odmeraj mi zo zamatu na šaty. Keby si radšej svetom blúdila a mne do cesty neprišla, sažení u Bepo. Aha. No, počula si starena? Der sa odteľto. Tu pre teba nie je miesto. Nepôjdem. Tým nedostanem, čo pýtam. Pomáhajte, ľudcovia! Táto babizňa ma chce okradnúť! Na mizinu priviesť! Zlodejka! V slávnom meste v Orencia, treba ju strestať! Áno, Pozrite, aká je biedná! Áno, má možno za vozy nakradnuté! Varovala som ťa, kupec! Dobre si zapametá, jaký trest ťa čaká za to, že si ma nepočúval. Tvoju dceru postretne to, čo si mne prijal. Čo aj bude od hlavy popety do zlata zaudetá. Ľudské oko na ňu nedovidí, lebo bude po večnej tme uvrhnutá. Oh. A keby sa aj z tej tmy dostala, príde jej sveto blúdiť. A čo by sa aj raz jej cesty skončili, neminie ju pohana, ktorej sa mi od teba dostalo. Klamu a oči, Bebo? Alebo tá starina naozaj zmizela? Ani čo by sa podzem prepadla? Ľudia, ľudia, učekajme! Sú to mzlesili! Ako odrazujem? Tak to som ju udržal a vôzerám jej nigde. Poďte. Ešte, ešte by stihla aj na nás piactúriku. Kam čikajte ľudkovia? A čo moje látky? Skoro nič som ešte nepredal. Mali ste radšej ustať doma, pane. Nemuseli sme takto pochodiť. Keď sa mi zdalo, že by som za tovar mohol utržiť aj viac. Adam, ste si len nemysleli, že vás klamem. A. Teda to nie. Bepovi môže od hladu brúcho na chrbát prirásť, ale svojho pána neoklame. Keby vás tak počula Katarína. A, cerenka moja úbohá. Čo, ak sa kliadba tej stareny splní? Musíme ju preto strigou ochrániť. Ponáhľajme sa domov, pane. A čo môj tovar? Ale predá sa aj inokedy. Mohol som zaň utržiť plný mešec florino. A takto, kam bežíš bepo? Aj, ale za Katarínou. Možno nás potrebujú. Tak nevňa ná počkaj. Som prca tvoj pán. A ty ma musíš počúvať. <tým> Ticho! Rozmýšľajte potichu, aby ste sa navzájom nerušili. Inak moju hádanku ani do večera neuhádnete. Teda ešte raz. Večne sa dotýkajú a väčšie sa im máli. Večne si utrhajú, aby viac dostali. Deň a noc! aj inú odpoveď na tvoju hádanku, Katarína. Poklon sa Královičovi. Nepoznáš svoje povinnosti? Spravím tak, keď výjdem z tejto komnaty. Ty, ako sa A vy kde ste nabrali odvahu vstúpiť tam, kde učím svojich žiakov? Chceš povedať, že do tejto komnaty môžu vkročiť iba tvoji žiaci? Ja nie, hoci som kráľovičom. Uhádol si. Teda od tejto chvíle. Som tvojim žiakom. Vy? Žiakob dcery kupca? Pestúnka povedala, že je múdra. Sám sa presvedčím, či sa od Kataríny dá niečomu naučiť. Len či ako môj Žiakob stojíš. Dám <rý> <rý> ťa ja potrestať za toľku bez musí... Nechaj, Raca, nechaj. Musí za dvere, vyrušuje. <rý> ja a za dvere? Radcovia sú na to zvyknutí. Od živa počúvali, čo sa za dverami vraví, aby to potom mohli vydávať za svoje pravdy. Nedám sa urážať, kráľovič. Počúvni, uráža. No, chod za dvere. Ale urobím tak iba preto, že si to vy želáte. Jasnosti. Sadni si tamto dozadu, kráľovič. Ale ja som zvyknutý sedávať vpredu. Budeš tam sedávať aj naďalej, ale iba v kráľovskom paláci. V mojej škole si sadneš tam, kde ti prikážem. <laughs> Ako myslíš, Katarína? <laughs> tak prečo stojíš, Kráľovič? Nebudem predsa sedieť pri takom Bedárovi. V tejto škole nie je rozdiel medzi Bedárom a Kráľovským synom. Všetci sú na tom rovnako. No dobre. Urobím ti povôli, Katarína. A hneď aj odpoviem na tvoju hádanku. Až keď ti dám slovo. Teraz ho má táto mladá žena. Väčšiní sa dotýkajú a väčšiní sa im mali. Väčšiní si utrhajú, aby viac dostali. To môže byť aj zem a more. Takú istú odpoveď som mala aj ja pre teba, Katarína. Ale ty si mi nedala slovo. Mne, pred ktorým všetci stíchnu a čakajú, čo poviem. A neprevravia, kým sa mne neuráči dovoliť im to. V mojej škole je všetko inak. Ak sa ti v nej nepáči, môžeš odísť, no hoci aj hneď. Aj odídem. Ale ty pôjdeš so mnou do kráľovského paláca. A čo by som tam robila? Staneš sa mojou ženou. A v paláci môže ísť všetko podľa iných pravidel. A čo, ak nie? Ešte vás odmieta, kráľovič? Ako si sa opovážila? A ako sa vy opovažujete kričať na moju dceru? A on nechce sa stať kráľovičovou ženou, čože... Moja dcéra má žiť v kráľovskom paláci? Je to neodmietne. No povedz už konečne, čo si, Katarína. Bola som vám vždy poslušnou dcérou, otec, ale ja... No. Je vaša, to, to ale prečo... Peca... To pozeráš, počo aké šťastie postretlo moju ceru. Oh. No to struga sa odvážila chystať tak ňu nešťastný údel. U sa na ženicha, Katarína. Skôr sa mi chce plakať, otec. No od radosti. Vyžiť ty, keď ju niečo poteší, pláče. No a vy čo? No čo pozeráte? Pošli ako v domu, Katarína. Tu už nemajú čo robiť. Rozíďte sa. Od teraz vás už Katarína učiť nebude. Sama sa musím kadečomu priúčať. Ešte si nám toho toľko nestihla povedať, Katarína. Čo bude s nami? Vráti sa ešte medzi nás. Sa. Sama neviem. Keď výjdem z tejto komnaty, musím počúvať slová Kráľoviča. A kto vie, čo mi prikážu? Nesmutná pane. Ako by to nebola jej svadba, ale... Máč, beba, Nezabúdaj, že som teba, obyčajného pomocníka, priviedol medzi toliké pánstvo. Preto, aby si mi poradil, ak bude treba. A v tomto od teba rady nečakám. 12 dní a práve toľko nocí Kataríne a vyšívali najšikovnejšie ruky tejto krajiny svadobné šaty. Žiadna z neviesť, sa takými nemôže popíšiť. Oh, veď Katarína si na šaty nepotrpí. A čo ten náhrdelník, na ktorom sa jagajú drávkami? Ako slnko na oblohne? Katarína sa naň ani nepozrela. A čo jedlá, pod ktorými sa stoli prehýbajú? A hodné nápoj. Katarína, nie je ani nepije. Umára sa. <coughs> Zavudne na smutok. Je preca múdrá. To by ju musel... ...rozum opustiť, keby sa netešila z toho všetkého. Vítaj v Kráľovskom paláci, Katarína. Kto si vzácna, pani? Opýtaj sa svojho otca. Či ma spoznávaš, klupec? Nikdy som ťa nevidel. Pozeraj lepšie. To je predsa ona, pane? Počom čom to vravíš, hlupák? To je tá starena, čo od vás látky na šaty pýtala. A Na vie boli odo mňa, môže mať čo si len zažiada, vidíš, že je urodzená, bohatá. Možno na seba berie aj inú podobu. Odvracia sa, kúpec. Teda si ma spoznal. Čo tu chceš, čarodenica? Patrím k tomuto palácu. Som Bambiniata, pestúnka mladého kráľoviča. Opatrovala som ho, keď mu Maďumrela. Hm. Ak ho vychovala táto, potom v kráľovičovi tiež nedrieme nič dobré. Vari si ho aj čarám naučila. Čo viem, patrí iba mne. To iba tvoja Katarína iných učila. Je vraj múdra. Ale dlho už nebude. Prečo sa nezabávate? Nevestinotec so sprievodom sa už domov. Ale ešte... Teraz? Uprostred svadobnej hostiny? zanedlho vypláva pláva po rieke Arno Lod s jeho tovarom. A on pritom nesmie chýbať. Ale Keď volá povinnosť, chod. Dovol mi, kráľovič, aby som si otca bráni paláca odprevadila. Choďka Katarín. Ja sa zatiaľ porozprávam s bambinem. Odíď s nami, dcerenka, neostávaj v palácii, tu ťa nič dobré nečaká. Nemôžem len tak z ničoho nič odísť. Tá starená ťa zmárni, len si spomeň na kliadbu, čo vyriekla. Na toľkú zlobu nenájde odvahy, a potom je tu Kráľovič. A, čo ak ti ani on nepomôže? Ešte nie čas na útek, usadíme sa ďaleko od ďaleko. Čo váš bohatý dom? Lode, obchod. Na čo by mi všetko bolo, keby si na to ty nehľadela a čakala ťa len večná tma pre oči a večný zármutok pre dušu. Ach, len sa v pokoji vráť domov, otec. A keby som na desiatý deň domov neprišla, vyber sa sám so sprievodom k hradbám. Ja ti dám znak, kde ma máš hľadať. Tvoje slova boli vždy múdre. Aj tento raz sa ich budem držať, a šťastie ma hádam čisto neopustil. Prečo sme opustili svadobný hostí, muž môj? Lebo... Lebo pre jedného z vás dvoch sa už svadobná hostina skončila. O čom to vraví tá staréna? Dobre vieš. Naháňa mi hrôzu. Pošli ju preč kráľovič. Prečo mlčíš? lebo tu sú slova zbytočné. Kam to vedieš, muž môj? Tam, kde ti to pristane najlepšie. Sľúbil si mi život v komnatách zariatých slnkom a vedieš ma, kam si do hlbok v desaťti snetma. A nevídeš z nich, kým mne obanuješ, že si ma pokorila prečo, protu? O kom to vravíš? O všetkých, ku ktorým si bola milšia ako ku mne. Tak ich máš za žobrotu, potom k nej patrím aj ja a oľutovať nemôžem. Tak ti teda nezostáva iné, ako zísť po týchto schodoch do prepadliska. Veď v tej tme nedovidím pred seba. Ako ľutuješ. a budeš sa správať tak, ako si to ja a moja bambiniada predstavujeme. Môžeš na prepadlisko zabudnúť. Povedala som, že nemôžem. Dobre sa mávaj, muž môj, tak sú ti rady zlej Bambini a ty vzácnejšie ako ja. Teš sa svetlu, kým ja budem hinúť v tme. Raduj sa, kým mne bude srdce pukať od zárnutku. Každý deň, keď slnko zapadne, príde Bambiniata. A aspoň potom oľutuješ, vyvedie ťa z prepadliska. Nadarmo bude čas márnuť. Mne prichodí v prepadisku zahynúť. všetkým, Bepo, aby nešli ďalej. No, Dobre. Ustali od a nech si odpočinu. Sám ešte raz obídem hradby. Ah, celé hodiny iné nerobíme, len okolo nich krúžime. A po mojej dcére, nejakého znaku. Ah. Čo, ak sme zle pozerali? A dačo nám uniklo. Ah, to sotva. Ale ak myslíte, obídem s vami hradby ešte raz. Ah. Odpočiň si s ostatnými. Najisto si ustavi. No, nie viac ako vy, pane. No, ako by to bolo, keby som sa vás nedržal v každej chvíli? To ako by olivové háje bez táčieho spevu ostali. Vravel som, pane, že je to zbytočné. Vráťme sa k ostatným. Začína sa stmievať. Počkaj, Beto. Lístie citronovníka k zemi prchne, hoci je obsypaný plodme. Ako by strom smutil. Alebo ten, čo v hĺbkach pod ním prebýva. Privolaj ostatných Bebo. Začneme pri tom strome kopať. Aha. Hmm. citronovníka prikvačili skaly. Ale čia ruka priložila skalu ku skale? Možno sme narazili na dajakú podzemnú chodbu. Alebo... Kopte rýchlejšie! V tomto pripadlisku ja, Katarína, hyniem. Kopte rýchlejšie! Nepočuli ste? Môžete sa s Cerou zvítať, pane. Prečo privieraš oči Katarína? Odvraciaš ich mňa, Lebo som ti pripravil taký osud? Nevravte tak, otec. Moje oči iba od svetla odvykli. Nestihla som vám po ľuďoch odkázať, že mi môj muž v prepadlisku miesto našiel. Tam ľudská noha nevstúpi, ľudský haz neprenikne. Len korene citrónovníka sa ta dostali cez štrbinky v skalách. Vzdýchala som do nich a verila, že moje vzdychy ten strom zmenia a bude iný ako ostatné. Mal vám dať znak, že pod nima treba hľadať. Nebyť toho, kto vie, či by sme sa ešte dakedy stretli. Ale teraz ťa už nenechám samotnú napospas tým netvorom. Ostaneme spolu. Aj po druhý raz sa nám treba rozlúčiť, otec. Chceš sa vrátiť do prepadliska? Tam si vždy za súmraku dne iná. Starena príde vyzvedať, či banujem, že som s mužom zle zaobchodila. A dievčina povie mojim hlasom, že nebanuje. Starena zavrie vráta prepadliska, no dievčina môže výjsť až do nového zmrákania ostať na svetle. A čo bude zatiaľ s tebou? Muž sa mi chystá dobenátok. Starena ho nahovorila aby si tam hľadal nevestu, čomu bude viac ako ja. Musím sa do benátok dostať skôr ako on a padnúť mu do oka. Nesmie si vybrať inú. Teda aj ostatok staraninej kliatby sa má splniť. Príde ti svetom blúdiť a ešte budeš aj zánobená. Nemal som ťa nútiť, aby si sa mu stala ženou. Královič nie je zlý. Iba sa dostal do zlej moci. Slepo poslúcha rady tej stareny, ktorá myslí len na svoju pomstu, ale raz jej zlobu spozná. A všetko sa na dobré obráti. Ako tak môžeš vravieť ty, ktorej nik nepovie inak ako múdra Katarína? Nemôžeš sa veriť, že sa raz kráľoviť zmení? Ak som naozaj taká, za akú ma ľudia majú, moja múdrosť raz bude aj jeho múdrosťou. Kráľovič sa chcel učiť v mojej škole. A tam zlo nikdy nemalo miesto. Ah, Starená sa tak poľahky nevzdá. Kráľovič spraví, čo bude chcieť ona. Nepúšťaj sa na tú cestu, Katarína. Tak by som vás počúvala, stratila by som muža. Nestrachujte sa o mňa, otec. A radšej mi prineste trojokrásnych šiat, ah. Pošlite koč s koňmi, čo sa nad zemou vznášajú ah. a truhlicu plnú zlata aby som si v Benátkach mohla muža uvítať ako bohatá kniažná z ďalekých krajov. A ostatné už nechajte na mňa. múdrosť ti vždy v tvrdzi pomohla. Hádam ťa aj tento raz pred zlým uvaruje. sa do paláca, pane Od sa plavíme po medzi paláce. Bohaté domy povedla záhrada i popod mosty. Museli ste ustať. Doprajte si odpočinku. Nepoznám ešte všetky krásy tohto plávajúceho mesta. Previezol si ma na gondole vodnými kanálky. Hrali mi na mandolí, na aj gitára. Ale predsa som ešte nevidel to, čo by mi najviac dušu potešilo. Keby ste mi prezradili, čo to má byť... Nevypytuj sa. Staraj sa o gondolu, aby nenarazila obrech. Taký krásny spev. Pokojný ako voda kanálov, po ktorých sa plaví moja gondola. Ľaučky ako pierka bielých vtákov, čo nad tými vodami krúžia. Zamier k tomu miestu, odkiaľ prichádza spev, gondolier la la la Prečo si stíhla, devčina? Môžem spievať znova, je to tvoje želanie, pane. la la la la la la Prečo si ma tak obzeráš, pane? Pripomínaš mi Katarínu, moju prvú ženu. Aj hlasy sa vám podobajú. Ako by sa mi to ona prihovárala tvojim spevom. Sú vraj ešte tri také na svete ako ja. Možno je Katarína jednou z nich? Nie, v niečom si predsa len inákolna. Si pokorná a poslušná. Ona bola spúrná. Možno aj ja viem byť taká. Ale ty si nespravil nič, čomu by som sa mohla protiviť. Staň sa mi ženou, krásna devčina. A čo, ak raz opustíš Benátky a na mňa zabudneš? Nikdy sa s tebou nerozlúčim. Tak ako sa moja ruka nikdy nerozlúčila s týmto prstenom, s kráľovským znakom. Daj mi ho teda na znak lásky. Tam, kde bude on, budeš odteraz aj ty je tvoj. A zajtra bude naša svadba, devčina. Podaj mi závoj, Paskalína. Ste krásna, pani moja. Krajšie nevesty od vás som nevidela. Čo to robíš, Paskalína? Citróny po zemi rozhadzuješ. Ani som sa ich nedotkla. Stála som pri vás. A citróny padali zo stola. Že by ma chcel plot citrónovníka pred zlým varovať? Pozri sa do okna, Paskalína. A povedz, čo sa vonku deje. Videla to svete, také čudo. No sa už konečne čomu sa tak čuduješ. Aj vy by ste sa keby ste zbadali čo ja. Či ste už nakedy videli staré čo by v širokých čiernych sukniach na vode sedela a tie sukne ju niesli ako gondola. Ach pusti nech sa sama pozriem. Ale veď to je bambiniata môjho muža. Už je s nami koniec pani moja. Ak je to pestúnka zničí vás a mňa s vami to všetko len preto, že ste zatúžili prevychovať vlastného muža. Keby sme ostali vo Florencii... Len toľko nelamentuj, Paskalina. A rýchlo utekajme k zadnému východu. Musím sa vrátiť do prepadliska skôr, ako sa k nemu dostane kráľovič s sprievodom Zberaj sa rýchlo domov, Kráľovič. Katarína ti z prepadliska ušla. <laughs> Vedote, sa živá duša nedostane. Zo všetkých strán ho skali obstúpili. A čo tie skrijú, to sa bez mojej vôle na svetlo nedostane. A ja ti vravím, že jej nieč. Ako by som bola, da čo tušila, vybrala som sa k prepadlisku skôr ako po iné razy. Kričím na Katarínu, vypitujem sa, či banuje, že ťa ponížila. A keď sa mi neozývala, vstúpila som do prepadliska. Tam nebolo živej duše. Treba ju hľadať, kráľovič. Lebo u človek nikdy nevie, čo vymyslí. Nech si len ide, keď sa jej žiada. Našiel som takú, čo sa jej krásou vyrovná a navyše, ja aj pokorná. Kráľovič, odpustite. Ja? Čo zasa chceš, sluha? Ja... A prečo si neodovzdal neveste Črievice, ako som ti prikázal? Miesto toho s nimi pobehuješ hore-dole. Ja chcel som ich upraviť. Tak prečo ich ešte stále máš? Lebo vašej nevesty nie tak ju pohľadaj. Všade som už nazrel, ale ona ako by sa podzem prepadla. Tak teda nech ju hľadajú všetci, keď ju sám nevieš nájsť. Ako dlho chceš takto nečinne vysedávať, Královič? Radila si mi, aby som sa vrátil. Že sa svojej nevesty v Benátkach nedočkám. Tak som teda vo svojom paláci. A čo tu mám? Iba prepadlisko s Katarínou. Keby tak bola, ako tá z Benátok. Pokorná. Ako by si z oka vypadli, a predsa je každá z nich iná. Ak sa podobala Kataríne, nemáš za čím badovať. Vyber sa do sanečného mesta. Zajdi do Neapola. Tam, v meste, pod dymiacím vrchom si nájdeš ženu pre seba. Keby som ju aj našiel, zase sa priženieš ty. akými budeš tárať hlúposti, nevesta ujde, ako tá v Benátka. Ale to neboli hlúposti, Kráľovič. Katarína z prepadliska zmizla. Zostarla si. Už vidíš to, čo nikto iný. A nezbadáš to, čo zazreli všetci. Vráv si, čo chceš, ale počúvni ma a odíď do Neapola. Privedť si odtiaľ ženu, čo sa bude aj im nepovzdávať. Márniť čas tu alebo inde, všetko jedno. Pojedem do Neapola, ak myslíš. Ale ak mi prekazíš ďalšiu svadbu, nedarujem ti to. Neprekazím, len sa rýchlo chystaj na cestu. Predtým sa ešte s Katarínou pozhováram. Či ma počuješ, Katarína? Nemám kam pred tvojim hlasom ujsť. Takže ťa musím počúvať, či chcem ma či nie. Odchádzam do Neapola. Želám ti šťastnú cestu. Nech sa na nej dočkáš toľko jeho šťastia, koľko si len zaslúžiš. Vieš, prečo som prišiel? Chodíš iba pojedno. A ja ti znova odpoviem to isté. Nepanujem, že som ťa ponížila. Zaslúžil si si to. Dávno už nie si múdra, Katarína. Inak by tvoja odpoveď nebola takáto. Keď mi ju vyčítaš, ako by si hanobil more pre ryby, oblohu pre slnko a oči za to, že hľadia na svet. Tým tvojim ostáva len tma. Iná sa bude po mojom boku radovať. Píšne sa rozhliadať na všetky strany. Lebo v Neapoli si nájdem ženu seberovnú. Nájdeš iba takú, čo ti patrí muž Už od skorého rána sa po brehu prechádza a kráľov Alici Skôr morské panny a šarkany s chvostami z moravídu. Ako sa to vážo dočkáme. Viem, že sa ti už zunovalo to nekonečné potulovanie. Raz sa možno pre mňa skončí. Ale pre teba sa môže aj hneď. Keď budeš chcieť. Neopustila by som vás za nič na svete. Veď kto sa môže pochváliť takou paňou, ako mám ja? Od hlavy po všetko je na vás modré. Ako by vás more zahodilo. A v očiach máte toľku žiaru, ako sa nemôže popíšiť ani slnečné mesto Neapón. Len ma neprechvál, Paskalín. A prichystaj sa na stretnutie s kráľovičom. Teda, prečo sme sa ho dočkali. z prievodu, aby zastal. Zastaňte! Kráľovič si to žela Neskrývaj svoju tvár, dievčina. Zahľad sa na ňu, ak je to tvoja vôľa. Ah, pripomína mi krásnu tvár Kataríny. Aj tej, ktorú som stretol v Benátkach. Čo viem, ešte tri také ako ja prišli na svet. A predsa si iná ako tie, čo sa ti podobajú. Katarína bola múdra, ale bez pokory. Tá z Benátok pokorná, ale bez nej. A v tebe je nehy toľko ako vo vánku, keď pokojené more uspáva. Zapáčila si sa mi, devčina. Staň sa mi ženou. Čo, ak sa ti zunujem? Odídeš? A čo bude so mnou? Vezmi si tento zlatý medailón. Tak, ako som ho doteraz nezložil z hrdla, tak sa ani s tebou nerozlúčim. Čo si sa tak preľakla, devčina? To tá staréna. Čo sa k nám nesie, hoci pod ňou koňa nevidím. <tým> Ty sa bádne nemusíš. Je z kráľovského paláca. Kto vie, čo ju zase privádza. Kým sa to od nej dozvieš, vrátim sa do svojho paláca, čo sa z morských skál dvíha. Tam sa na svadbu prichystám. Vyčkaj tam na mňa, devčina. A vysluhovia... Z mojej nevesty oka nespustite, aby sa mi nestratila ako tá Benácka. Dostali sme sa do pasce, pani moja. Pred dverami stoja kráľovičoví ľudia, je ich plný palác. O chvíľu príde kráľovičová pestúnka. Keď vo vás pozná Katarínu, už teraz ma bolí chrbát odbuchná to, čo mi uštedrí. Paskalína, pozri na tieto konáre stromu, čo sa ti snú do oka. Áno, pani moja. Patria tronovníku. A ten mi už po dva razy bol na dobrej pomoci. Spustíme sa po konároch až pred palác. A čo, ak sa konár podobno zlomí? Ne sa báť, Paskalína. Veď toto nie je len taký obyčajný strom. Zo skál vyrastá... Aj mocný teda bude ako oni. Teda sa spustím po konároch, ale vy musíte po nich zísť prvá. Len dlho neotála aj Paskalína, aby na útek nebolo neskoro. Nemrač sa toľko, Kráľovič. Mám sa smiať, že sa mi aj nápolská nevesta zo stráženej komnaty stratila? Ty si na vine. Mal by som ťa za to vyhnať z kráľovského dvora. Ani preto z Neapola smútiť nemusíš. Zabudni na ňu, lebo ti príde nevesta, ktorej sa tie dve nevyrovnajú. O kom to vravíš? O anglickej princeznej. Poslala poslov popredu, aby ohlásili jej príchod. Vraj sa ti chce za ženu ponúknuť. Keby si aj pravdu vravela, neožením sa s ňou. Neapolskej neveste sa niktorá nevyrovná. Hiba a Katarína. Keby tak mala aj jej pokoru a neú, nemusel by som sa túlať svetom. Na tú načisto zabudni kráľovič. Pozri, anglická princezná prichádza a ty ju musíš uvítať. Príjmi môj pozdrav, kráľovič. Katarína, čo tu robíš? Oči ti vyškrie, sa toľku bez očivosť. aj preč tie ruky od našej princeznej? Na posmech si ma vyviedla. Vraj anglická princezná. Čo ti to prišlo na úm? Um? Najprv mi ju vynukuješ a potom ju chceš ozrak pripraviť? Nechaj ju kráľovič. Najisto si ma s niekým zmýlila. Lebo vraj ešte tri také, ako ja, chodia svetom. Možno jej niektorú z nich pripomína. Ja sa nikdy nemýlim. Spoznala som ťa, Katarína. Naozaj si ako ona. V očiach sa ti zračí jej múdrosť. A podobáš sa aj tej zbenátok. V tvojich slovách je jej pokora. No máš v sebe aj nehu mojej neapolskej nevesty. A preca si iná. V tvojich skutkoch je dobrota. Nezavrhla si túto starenu, aj keď ťa urazila. Vrátiš sa do prepadliska, Katarína. Tak ty neprestaneš. Ak ju nenecháš na pokoji, potrestám ťa. ...prináša žiba nešťastie. Vždy som ti chcela len dobré. Tak sa teda pokloň anglickej princeznej. Lebo ak to bude aj jej vôľa, stane sa z nej moja nevesta. Chceš mať svadbu s vlastnou ženou? Vídeš na posmech. Len sa na ňu lepšie pozri. Je to Katarína. <laughs> tá je presa v prepadlisku. Presvedčím ťa, že jej tam niet. Tak povedz niečo, Katarína. Možno zaspala. Zidem do prepadliska a presvedčím ťa, že nemáš pravdu. Môže si tú cestu do hlbinu ušetriť. A to už prečo? Lebo Katarína stojí pri tebe. Tá? Tá by nikdy tak pokorne po mojom boku nestála. Možno sa stala pokornou, keď si u Benátskej nevesti spoznával jej hlas? A čo tá neha? Ani tu som u Kataríny nikdy nenašiel. Možno sa u nej prebudila, keď si pri neapolskej neveste spomínal na jej tvár. Ak by som aj uveril, že sa Katarína stala pokornou a nežnou, nikdy neuverím, že by ku mne mohla byť aj dobrá. Možno sa takou stala vo chvíli, keď si ju pred zlobou ochraňoval. Ach, akorát by som uveril tvojim slovám. A keby boli pravdivé, znova by mohla žiť po tvojom boku. Nepoznáš Katarínu. Inak by si šetrila slova. Ani teraz neveríš, že Katarína už nie je niekdajšia? Tak ako ty niesi tým, čo si býval? Kde si vzala náramu, k čo som Kataríne daroval? A kde prsten, čo ma s Benátskou nevestou svojil? Odkiaľ máš medailón, ktorým som Neapolskej neveste hrdlo ozdobil? Všetky tieto dary patria jednej žene. Ja som tá z Florencie, Benátok aj Neapola. Vo všetkých bola tvoja Katarína. Potom si múdra ako Katarína, pokorná ako tá z Benátok, nežná ako nevesta z Neapola a dobrá ako anglická princezná, za ktorú si sa vydávala nakoniec. Ak je tak, nezaslúžim si toľko šťastie. Keď sa ma zriekneš, vrátim sa do prepadliska a viac z neho nevidem. Raz pre vždy na ňo zabudni, Katarína. Nevrevela som! Kataríny v prepadlisku nieč, lebo stojí pri tebe. Treba ju zmárniť, Kráľovič, inak sa jej nezbavíš! Bolo prepadlisko? A skala mi ho zasypalo, bolo zlo a pod skala mi ho pochovalo. Ostal kráľovič, čo po otcovej smrti svetu múdro vládol, lebo sa múdrosti od svojej ženy naučil. A polia urodili vždy dostatok zrna, studne boli bohaté na vodu, všade rozvoniavali citrónovníky a večery patrili rozprávke o tých dvoch rozprávke čo bola raz možno aj pravdou